40 anos amb tu. Boas tardes, señoras e señores aquí desde Radio San Boi desde o programa Galegos Novais así que benvidos un xoves máis moi boas tardes, Julio boa tarde queridos ointes, benvidos aquí Galegos Novais para todos vosotros dúas oreñas de radio vamos a ter participacións galegas moi interesantes moi importantes vamos, vamos a, a ter hoxe hoxe vai ser un programa daqueles cobertos 25 Exactamente eh, Mentre tanto vamos a escutar unha peciña Pre encender este Este lume sí. Titúlase Aponte nas Ondas Aponte nas Ondas As ondas ven da ribeira As ondas brillan no luar Na praia abrazan a areia Deixando as lembranzas de outro lugar Na praia abraçam areia deixando as lembranças de outro lugar As fontes são de madeira, de pedra, cimento e pampo Existem de todas as maneiras rompendo fronteiras que eu não sei Existem de todas as maneiras rompendo fronteiras que eu não sei A ponte, a ponte, a ponte é para atravessar E Brasil a Cabo Verde tem Portugal. A ponte, a ponte, a ponte É para atravessar Da Galiza Camovese De Brasil a Portugal De Moçambique, a Luanda De São Tomé e a Riné Fala, mas parece uma dança A língua na ponta do pé Passei por Açores e a Gola Pico a Macau de Moro Muitos no mundo afora que cruzam as pontes nas ondas do amor A ponte, a ponte, a ponte É para atravessar Brasil, a Brasília, Cabo Verde Galiza, Portugal A ponte, a ponte, a ponte É para atravessar Galiza, Cabo Verde Brasil, a Portugal Vêm ainda a ribeira As ondas brilham do ar Na praia abraçam a areia Deixando a lembrança de outro lugar As pontes são de madeira De pedra, cimento e bando Existindo de todas as maneiras Volvendo fronteiras Eu vou sair Aponte, aponte, Buenas señor Veloso. Santi. Esto, Santi Veloso. Muy, muy buenas tarde Santi. No, no, ¿No está? A ver. ¿Esto? Ah, sí. Ah, bueno. Muy buenas tardes, bienvenido. Muchísimas gracias, Santi. Nada, un placer estar con vos. Esta peza eh, extraordinaria. Además es para ponte en las ondas, ¿no? Con, eh, con Uxía, con Chicos César con Celina de Piedade moita participación ¿Sí? in, internacional eh, Perdoa Xul yo que teño algún así, algunhas interferencias non ou bien a pregunta Digo que a, estábamos escoitando a ponte nas Ondas, unha peza de música que nos facilitaxe onde participa Uxía, Chico César Celina de Piedade Bueno a verdade é que unha participación internacional musical sí, a verdade é que foi Foi unha composición que fixo para ponte na Sonda a Xuxía é mm. que foi un pouco como un homenaxe non despois da inscripción na UNESCO como modelo de boas prácticas non mm -hmm. então buscou un pouco a complicidade de amigos de que xa colaboraran con Ponte nas Ondas ao ¿no? longo destes 30 anos, como o Chico César de Brasil, ou... Celina. Eh, Celina Piedade, sí. ou chenin Guné de Mozambique, sí, sí. que, que quixeron unirse un pouco a, a... Bueno, unirse un pouco a esa homenaxe, non, a, a Ponte nas Ondas. É es que é y... un principio de celebración, porque para o ano que ven, ten despensado eh, eso homenaxear a toda esta xente que traballa en Pontenas Ondas cos 25 anos de existencia, non? 30, 30 Ai, 30, ah, se equivoquei Si, sí, si, sí, si sí. Entón xa son desmodos precasar <risa> Como dicíamos <risa> sí, xa, sí, sí. xa, xa, xa, xa son tres décadas empezamos a dar no 95, un 29 de marzo uh -huh. e para o ano que ven si sí, queríamos de alguna forma pues, eh, bah, celebrar un pouco Que unha experiencia así tan modesta pois eh, perdurase no tempo e eh, degunha forma que, que fose un pouco eh, recoñecida a nivel internacional pois por un organismo como é a UNESCO, non como un modelo. Entón creemos que, que un, é un bon ano para, para facer unha celebración non? Que ademais está previsto, ou polo menos o que estamos mirando nas redes, é que tendes previsto moitísimas cousas para poder realizar ese ponte nas ondas con moitísima participación dos cativos, intercambio galego-portugués. Sí, eh, sí, un pouco no xo so ámbito, é o ámbito educativo, pero sen, digamos, sen descoidar. Pois, algo tan importante como é o patrimonio cultural inmaterial, non? Uh -huh. Que, por certo, aproveito xa para cacerarvos unha exclusiva uh -huh. Porque uh -huh. <ríe> eh, porque a UNESCO ven de de, bueno, de decidir uh, un día internacional para o patrimonio inmaterial Que vai uh -huh. ser o, o día 17 de outubro Aí xa a, as portas, como que en dí, non? Uh -huh. Fantástico. Este vai, vai ser o primeiro ano e, e imos facer algo tamén para celebrar, para conmemorar ese día uh -huh. porque non somos eh, consultora da UNESCO para o patrimonio inmaterial uh -huh. e, e da, somos a única entidade acreditada en Galiza e, e unha das poucas en Portugal uh -huh. entón, pois por suposto que imos celebrar o día, o día 17 de outubro como primeiro, vai ser a, a primeira celebración que se, se fai en todo o mundo. Uh -huh. e, e imos facer pois, unha, un acto en Santiago que estamos ultimando. E, e tamén te, entre este día 17 de outubro novo por primeira vez este ano dedicado ao património imaterial e, e o 16 de novembro que é o día que xa está consagrado de tallanos o patrimonio inmaterial, pois vimos facer pois varias accións, unha delas que xa podemos comentar se che parece polo miúdo que claro. o fallo do do, do sétimo certame xa uh -huh. as imaxes do patrimonio, non? Sí, sí, sí. Sí, que é sí, un ya. certame que que está tendo unha acollida fantástica nos centros educativos, tanto de Galicia como de Portugal, uh -huh. e que, básicamente, consiste en que, en que o alumnado dos centros educativos pois, vaya aos álbuns familiares a resgatar unha foto en branca e negro relacionada co, co patrimonio cultural inmaterial material. E que, a partir de aí, pois, traían mm, as voces desas desas imaxes, digamos, mediante un texto ou un audio que eles teñen que facer alrededor desa fotografía. Na, na páxina web nosa hai unha, unha mostra de todos os traballos presentados nos, nos seis certames anteriores, e xa temos publicado eh, no portal Escolas nas Ondas, que é un portal que creamos para os traballos das Escolas, pois ó, as gañadoras desta sétima edición Eh, que imos entregar os premios nun acto en Vigo no Centro Cultural de Valadares o día 15 de novembro o día anterior o, o Día Internacional do Patrimonio, vamos. Uh -huh. Bueno, que un programa que, que xa está bastante avanzado pero que, uh -huh. re, bueno, rematará, quero decir que que se celebrará por todo alto precisamente o día 26 de marzo, disécheme, de do sí. 2025. Efectivamente. A, a ver, como xe decía antes, Eh, Ponte eh Ponterafondas iniciouse un 29 de marzo do ano 95, no? Mm. Entaon, digamos cos 30 anos, pois cómprese o 29 de marzo do mm. ano 2025, eh como é un sábado, pois nos, eh, o que queremos é eh, que, que a celebración sexa dunha forma parecida a aquel ano 95, no? No que Escolas das dúas Beiras do Miño pois sergueron unha programación de radio en directo aínda pola CM de 12 horas aquel día, aquel 29 de marzo, ¿no? Uh -huh. Unha especie e de entón, maratón, ¿no? Ahí está, ahí unha maratón de radio. Entón, sí. eh, nos eh, decidimos, pois este ano, o día 26 de marzo, pois rememorar aquella xornada e facer tamén outra maratón de radio a que xa vos convidamos, por suposto. Sí, estamos, eh, estamos traballando nela, estamos traballando, sí, sí, sí. Exacto e a queíimos convidar a eso a todos os centros educativos a todas as emisoras de radio que queiran sumarse degunha forma a dar o testemunño de, de un pouco de celebración tamén con ponte nas ondas non? Claro. Mm, falo dos centros educativos pero falo tamén das emisoras de radio A comunicación fin de a fin de todo a comunicación co, co nos idioma e eh, co, coa, coa irmandade co que diste patrimonial de tanto galego como portuguesa. aí está. E pois, ese día, pois, eh, o que nos estamos propor a mis horas de radio, pois, que leven aos centros educativos a radio, a facer radio ese día, uhum. que leven ás persoas portadoras do patrimonio inmaterial ese día a radio tamén, uhum. esa musicais musical e relacionadas coa co nosa tradición musical e oral. Uhum. Quero dicir que ese día sexo un pouco unha celebración deste, deste 30 aniversario de Ponte Nason. Un grande mm, programa que, que, que seguides eh, traballando nel, importantísimo, falaxe nos do 15 de novembro, do 16 de novembro, pero tamén no segundo semestre, de, é dicir, en febreiro tamén teredes celebracións importantes e interesantísimas, como son, por exemplo, o Día Mundial da Radio, non? Efectivamente. Mm -hmm. Desde que a UNESCO proclamou o 13 de febreiro como o Día Mundial da Radio, mm -hmm. pois nós tamén nos sentimos un pouco eh, atinsidos, non? Porque, inda claro. que non non somos unha emisora de radio uso, si somos, como te decías, pois xeradores de comunicación desde as escolas, non? Exacto, sí, uh -huh. sí, sí, sí. Bueno. Estamos, sí. Estamos facendo pois obradoiros de radio en todas as escolas durante todo o ano, o sea que sí, sí. digamos no. que incentivamos, digamos, a práctica radiofónica dos máis novos, non? E, e, e, e, e dandelle un poquinho de axuda aos profesores, que tamén, eh... algúns deles, precisan algo de... Efectivamente, <risas> sí, sí, sí. E, efectivamente. Sí, sí. E, entón, o 13 de febreiro, celebraremos eso o Día Mundial da Radio, pois con visitas dos centros a radios, sí. e tamén con programas elaborados do, nos centros educativos, que eh, imos emitir polo portal web que, tem, que creamos, como che dicía antes, que se chama Escolas mm -hmm. nas Ondas, mm -hmm. e aí todos os centros poden enviarnos os seus programas de radio, os seus audios, os seus podcast, mm -hmm. para emitir ese día do, ese día 13, de Día Mundial da Radio. E continuando co, co, coas propostas, e bueno, que, que seguro que teredes moitísimas máis, pero actualmente lemos tamén o Serán das Letras Galegas para o mes de maio, onde dades eh, opinión e eh, eh, proponedes que, que, que se formen grupos de cantareiras e cantareiros para, para participar na Romaría das Letras, non? Sí, a verdade é que é unha actividade que, que nos propuxeron o, o Crásio dos os centros educativos, non? Mm. Posto que o ano que ven, como xa sabedes, o Día das Retas Galegas vai estar centrada nesas mulleres cantadeiras que conservaron a nosa tradición oral mm. pois eh, nos facemos un chamamento a todos os grupos de cantadeiras que hai nos centros educativos, que son numerosos, non? Ou de música tradicional a que se sumen a unha, a unha romaría que imos a organizar eh, aí na Semana das Letras Galegas, non? Uh -huh. Entón, tamén é un pouco unha reivindicación dese patrimonio material, non? Que nos legaron esas mulleres da, da nosa tradición oral, non? Uh -huh. Unha celebración que axuda a recoñecer precisamente eso que distí das nosas cantareiras eh, dos nosos antergos que tiñan a ese patrimonio que ofrecen precisamente para celebrar as letras galegas, lógico, non? Bueno, outra cousa máis que temos que destacar do, do, do voso programa 24-25 é eh, o feito de que o ensino primario e o ensino básico está moi relacionado co que o ponte nas ondas eh, ofrece a todos os cativos e os profesores, non? Sí, é eh... É dicir, o, o feito de que a UNESCO recoñecese eh, ponte nas ondas como un modelo de boas mm -hmm. prácticas co patrimonio cultural e material, eh, nos, eh, claro, eh, o que fixemos foi proporlle xa a tanta administración galega como a portuguesa pois que de alguna forma implantase ese modelo que a UNESCO viña de recoñecer. Mm -hmm. E ese modelo é moi fácil de explicar, porque nos sempre o explicamos con, con catro catro que nas que está sentado o modelo mm. que estadio e comunicación formular. Non entendimos, oh. non entendemos o último, quizais o mellore que que eh, cortouse nos un unha bruxa por aí. <risa> ver, ostras nos que andan nas ondas. Si, sí, posiblemente, si, <risa> sí, é que nada, no. que que o modelo o modelo ponte nas ondas, non? Que que é esa combinación de radio, patrimonio, mm -hmm. novas tecnoloxías, non, e eh, eh, educación, non? É dicir, esos son os piades do modelo. Eh, esa combinación, digamos, foi a que a que durante estas tres décadas se foi asentando, se foi configurando e oxe eh, ese modelo recoñecido pola UNESCO. Entón, en Galicia xa Xunta puxo en marcha o, no curso pasado un programa piloto para implantar en centros educativos o modelo Ponte nas Ondas, non? que vai continuar no próximo curso, e en Portugal tamén se está xa implementando eh, a través da formación de profesores Ajá. para que esos profesores leven ás súas escolas, digamos, o, o modelo. Pois moitísimos parabéns A ti e a todo o equipo Que ti como presidente Además tu... hai unha cosa Que falando con nosco xa sabes ah. Hai sorte Si, consideramos nos to... <risas> sí, talismán Para as persoas que entrevistamos E entón xa sabes que, que o, o premio é moito éxito Pero aparte de iso, Quería non somente felicitarte a ti e a todo o equipo Que estás levando todo iso Pero hai outra proposta tamén As Nacións Unidas Me parece que fixeste dese que a, Os que nos escoitan tamén poden apoiar, non? Sí, é dicir, a ver, non so que... Oh, eh, de alguna forma, se, se, mm, se foi recoñecido Ponte Nas Ondas como un modelo de boas prácticas co patrimonio cultural galego-portugués, mm. é obvio que o patrimonio cultural galego-portugués debería ser recoñecido tamén. É e para iso, todo o mundo, bueno, todo mundo supone, recordará que no ano 2004 pois nos impulsamos aquela candidatura do Patrimonio Inmaterial Galego Portuguesa UNESCO, uh -huh. que non sei un momento pois non non tivo a fortuna de ser inscrito, pero que pode ser candidatado novamente para que se xa recoñecido ese patrimonio común que temos uh -huh. galegos e eh, portugueses e que hoxe está presente en todo o mundo eh, na, nos países da lusofonía, non? Claro, e ademais, iso axudaría a recoller moitísima documentación que os nosos maiores aínda teñen e que non está escrita tamén, non? por favor, por favor, porque sabemos que, que, que esas persoas que aún escochamos portadoras deste de patrimonio, mm -hmm. pois con él pois vais vais á memoria. Claro. Chamábame antes un amigo para comunicarme a morte de un de un portador que creo que, que seguro que coñecedes ou tedes referencias que foi Florencio Darboiro en sí, que, sí, sí, sí. que que fallece vai uns días E que, eh, decía Mel, claro, es decir, menos mal que, que fixemos e entrevistas, menos mal que lle recollemos todo o, o seu legado, digamos, máis inmaterial, porque o material si sí que o ten el eh, depositado na súa casa, non? Pero uh -huh. eh, o que quero decir é que o, o seu saber, non? O traballo pois co, co, co barallete, coa linguase dos, ah, sí, sí. dos afiadores, claro. todo iso é un patrimonio que nos legou e é un patrimonio inmaterial que, que hai que transmitir novas sedacións para que coñenzan que houve un oficio que houve un, sí. un oficio que desenvolveu unha un xerga especial pero desenvolveu unhas técnicas un saber, non? Que, uh -huh. que incluso foron levados ao cine non, non documental que, uh -huh. sobre os afiadores bueno, é dicir ese patrimonio que, que, que eu creo que, que debería estar Eh, recoñecido pola Unesco no? sí, sí. Eu comentábache a micropechado nunha conversa que tivemos persoal dicíaxe que eh, entrevistamos a unha persoa que se chama Pepe do Fieiro con 90 anos ali en Cisterra ah, sí. que coñe... fai de guía no, no, no Monte Pindo o, o, sí. o que dicen o Monte <ríe> o, o, o, o Monte Celta bueno o caso é que el sí. coñece toda aquela zona perfectamente yo no me que lle dan as pedras ya aquelas sí. cobas ya aquela zona que, que bueno que, que, que me parece que eso non está documentado y entón o feito de que eh, si se recupera ou si se m, declara m, o noso patrimonio inmaterial eh, eu coido que sería unha fórmula extraordinaria recoller precisamente o que ese home sabe, non? Uh -huh. Por suposto, por suposto. Uh -huh. pois aí estamos entón xa xa convidamos a todo o mundo a que, a que se sume a, a esa reivindicación Claro, claro ah, ¿eh? Eh, Precisamente por iso eu mencionaba cho, para que os nosos aintes se poñan en contacto con vosotros, que se poñan na vosa páxina e eh, que apoian a vosa proposta, non? Si, sí, exacto, exacto Si, si, e eu creo que agora se si, si ademais vai e moste un día internacional para o patrimonio material pois é eh, é eh, un é unha data interesante para que arredor dela, pois eso, eh, pidamos ese recoñecemento para o, para o patrimonio común galego-portugués, non ese patrimonio como eu, eu dicía que está repartido por, por todo o mundo, sí. pero que que sae de aquí, da desta euroregión que chamamos galicia Norte de Portugal, sí. onde pois naceu a lingua, e sobre esa lingua construíse un patrimonio cultural Que, que hoxe eso, compartimos pois co, co Brasil ou con Cabo uh -huh. Verde ou con Moçambique non? Sí, sí, unha fermosa un fermoso traballo e unha fermosa idea que hai que participar que se poñan na vosa página escolasnasondas.com aí sí. hai información suficiente onde poden ter moitísima comunicación e ao mesmo tempo participar, unirse precisamente a, uh -huh. a vosa proposta e, e, e bueno, pues ese, ese voso traballo, recoñecelo tamén. A mí o que me fixo gracias escuitando a este home, uh -huh. hai que ver como falan as pedras a través del Ah, bueno, falas do Pepe de Fieiro, non? Sí. <risa> bueno, bueno, sí, sí. Unha persoa encantadora e entrañable. Que, quisei, te digo, con 90 anos so, sobe elía a, a <risa> sí. moa de, para poder enseñar ya a xente todos aqueles que o... Anteriormente, el dicíanos que él fora uh, pastor e non había uh, ningún tipo de, de maleza, porque había muitísimo <risa> gando, claro, <risa> Muitísimo gando eh? pero agora un podase perder na, no, no antepinde. <risa> ¿Sí? Un pouco de... sí, sí. non avergando, pois lógicamente pois aquello uh -huh. es inzan, uh, os toxos e as xestas e toda la... de toda a maleza posible, non? Bueno, pois Esos somos saberes. Eh, eh, Santi, que te agradecemos moitísimo a conversa de hoxe, que te desechamos moitísimos éxitos e que seguiremos en contacto para para continuar eh, aportando a nosa pequena a comunicación para que os nosos ointes sigan sabendo do, do vosso que facer pois moitas grazas a vos e iso, xa vos convidamos a que a, que celebredes con conoc ese 30 aniversario a po, po mes de marzo que xa que xa seguiremos en contacto un abrazo da, grande, grande moiísima gracias Ta logo Ta logo radio Cada divendres de 6 a 7 de la tarda escolta xaada al programa de cinema de Radio Samboy Sam Galegos Novaix con Armando Fernández y Julio Cougil. Bueno, pois, pues, vamos saludar o seguinte convidado Xandre Vázquez vale, E Xandre, vamos a falar e... con él, pois, pues, moitas de las cousas É o creador de un traballo extraordinario Que vai a celebrarse precisamente en Redondela A Carpa do Circo de Pinocho Que se instala en Redondela co, co apoio da Xunta de Galicia Para acolleros as primeiras funcións deste espectáculo Como se meteo en él? Vamos a falar con él Boa, boa, tarde, boa tarde, Xandre Boa tarde moi boa, boa tarde, Benvido, moitísimas gracias por atendernos Este circo do Pinocho, como te metiches aí Nesa tarefa tan importante Que que é un circo Neste berenjenal, ¿no? es... berenjenal Sí, sí, bueno Dendo 4 de outubre De momento ata o día 13, non? Efectivamente, aquí en Redondela sí Pero despois percorreremos percorremos eh, pues, A mi idea é toda a xeografía galega Xa mm. uh -huh. temos as primeiras localidades confirmadas Todas polas rías baixas E eh, la... agardamos unha no data poder chegar a Santiago de Compostela, a, a capital de Galicia, pois pues, tras facer gozar a todos os renas de todas as cidades que se acheguen pois pues, ali en Santiago a, a gozar co Circo de Pinocho. Este Circo de Pinocho é un invento teu. Hasta É un invento teu, non? Bueno, Circo de Pinocho é a nova produción de Ducateatro, é invento meu, invento tamén eh, eh, contra moita xente, de Curra Conos, de Paulo... De, de Ali, de Pastor, bueno, tuve un uh -huh. equipo creativo fantástico, eh o cuarto espectáculo de Educateatro, nos en es... a compañía nos nacimos como compañía de teatro infantil e familiar, montamos uh -huh. espectáculos musicais en galego, dos tres porquiños de Capricho Vermella uh -huh. e que uh -huh. que despois, e despois de, de donoso do noso percorrido polos teatros, pois pues, quixemos saír un pouco, eu a verdade teño que confesar que o circo sempre foi o soño da miña vida, desde que teño 8 anos Quero ter un circo mm. e empregando e empregando un pouco a Pinocho, que que no espectáculo teatral. Tamén tiña, compartí o soño de montar un circo igual ca min, pois agora fixémono realidade. Que sí. son des moitos no equipo. Pois no equipo temos a oito persoas en pista mm. e despois eh, outras tantas que do no equipo creativo, a nivel de creación musical, escenografía, A ajudantes de escenografía. Sí. Eh, persoal para montar, para desmontar, equipo técnico, técnico de, son, sí, sí. de luces, de grabación. Entón, bueno, a verdade é que un equipo grandísimo, aparte aquí en Redondela, pois pues que levamos xa dende o día 9 de setembro preparando todo, montando as instalacións. Agrada que nos chegou nova de Italia. Uh -huh. Eh, pois pues xa, si vos digo a verdade, xa a xente que pasou por aquí a botar unha man nun <risas> momento ou noutro, no a meter clavos, a poñer vallas, a usar unha man coas cadeiras Claro. Eh, a verdade é que, bueno, xogarro a casa ten iso Eu creo que tamén o circo pues, Ten ese atractivo, non? Para xente de todas as cidades É un mundo, pois, bueno, interesante Para todas as cidades e que verdade que crea pois, pois unha gran expectación to, todo eso eh, creatividade pero persoal quer dicir que non hai animais só so, so des, so des, bueno animais no, no, no, no, digo, no. Como <risas> animais os, os, os únicos animais eh, que no circo teñen dúas patas eso, eso, a, eso eh, bueno, refiro, a eso me refiro bueno, despois como somos moi amantes dos animais, temos seguramente viven con o no circo 4 cans ah, pero ah. a dicir verdade No. entre nos, como si no nos estiven escuitando a nadie, no. viven mejor canos Porque es muy fonte contemporáneo, estiven mollado como un pito, vendo que no mohara nada, atando a las cricas, los dos labradores... Esta mansocha dormindo. Já no. <risas> che digo, empregar me, os medios me, dos medios me como os medios de maiores. Me, bueno, me, claro. Una montaxe excepcional e, e, e bueno, m, seguro que eso, e, o que diste que te metete en ese nivel en geral, pero que po, moitísima ilusión para poder levar adiante eso, non? Sí. Tamén a ver a Pinocho, quer decir, no no estará tamén non somente Pinocho, senón máis dun payaso, non? Home, por supuesto non só o que quixemos foi eh, Pois iso, crear un espectáculo De circo De circo tradicional, ademais uh -huh. Pero, empregando, pois o que nos mellor Sabemos facer durante 10 anos de Trasectoria, que o teatro musical uh -huh. O teatro xestual Entón, intentamos, pois, os números máis clásicos Do circo tradicional Temos corda frouxa, temos suspensión capilar Com a rapaza que se colga do pelo Carai, Temos trapecio, uh -huh. temos malabares, payaso Quixemos darlle un fío de unión Que non fora isto go de agora vamos a ver un número, no, que todo teña un porqué, que todo que todos os artistas de circo, de artistas de circo que son un número que nos va emocionar, que tamén sexan personaxes, é dicir mm -hmm. que non aparezan porque aparecen porque o presenta o xefe de pista, senón que todo teña unha liña tamén argumental, teatral, mm -hmm. e que hai un principio e un final. Mm. La... moi ben moi ben unha uh, un, un, proposta extraordinaria e máis única porque é a primeira vez que aparece un disco un, digo un circo galego 100% non eh, sí. vos link nunha nun, nun, proposta que vos faces aí na, nas redes dice nos, propon, nos poñemos o espazo, as ganas e todo cariño para que podamos crear o mundo que nos gusta entón tamén como fan, facían polo menos algúns artistas eh, circenses eh, traballades co, co, co público é dicir, algún, alguén do público tamén se chegará aí a, a estar con vosotros para divertirse, non Claro. Home, por suposto, por suposto e tamén gusta nos facer eh, espectáculos tamén eh, participativos ¿no? eh, de esta proposta a todas as idades a todos os rangos de idade eh, mm. pero especialmente os cativos e as cativas, por supuesto e a todas as familias, uh -huh. e, por tanto queremos tamén que eles sean partícipes e que se sean protagonistas tamén dos espectáculos, e que, de algún xeito, axuden a resolver uh -huh. o, o a trama do espectáculo. Non? En este caso, sí que vai Sí e si necesitar en dous momentos do espetáculo a colaboración de dous voluntarios ah. e voluntarias, ollo voluntarios e voluntarias así ah, ah, sí, me gusta ah, ah, ah, ah, <risas> sí, sí, sí. moi ben, moi ben Xandri, é unha proposta extraordinaria ademais xe te digo eh, que, que xe xa galega 100% non había en Galicia esta proposta non, non no houve nunca unha unha En Galicia o máis parecido, decir o máis parecido a un circo galego foi a Cidade de dos Muchachos, sí, do ah, Padre sí, Silva, en sí, Ourense. Pero tamén é certo que, bueno, efectivamente que traían a nenos de todas as partes do mundo, eh, tiña parte social de cuidar d esos nenos sen pais, ou rapaces pois que non tiñan que se fixera a cargo deles e ensinarlle un oficio como como sí, como sí, un sí. dos circo, ¿no? sí, sí, sí. Uh -huh. eh, pero sí que é certo que despois de de aquello de los muchachos non houbo outro circo netamente galego, pero eh, con poste a por artistas, por artistas 100% galegos. A ese me refería. Producción, a producción efectivamente, en esta producción es 100% made in Galicia. Sí. Aquí o payaso é galego, a trapecista é galega, sí, todos, sí. y sobre todo todos tamén que a verdade nunca nunca cousiñen en valor, pero creo que tamén algo moi bonito ningún ninguna das persoas que está eh, traballando no circo de Pinocho proven de ninguna dinastía de circo. É dicir, Ajá. os nosos Ajá. pais, os nosos avós, non o facemos por tradición familiar, non o facemos porque de algún xeito esteamos, xa naceramos neste mundo e quixéramos continuar eh, cua nosa saga, sino que somos todas e todos persoas, pois, pues, digamos, cotías, que decidimos embarcarnos, eh, eh, de, de dedicarnos a este mundo. O, o sea, acto eh, autodidactas o, eh. ou ou recibistes algun tipo de de de non sé, de, de alumnado, fuestes desde a o Circo de Soleil, por exemplo, ou calquera outro destes claro, tan famosos. Temos temos de todo, temos ah, eh CTB, vale. por exemplo, que sí que estiveron eh distintas escolas eh, a nivel europeo, mm. pero despois, por exemplo, Pedro de Gemma eh, xa son máis autodidactas porque non ensinan, mm. non hai unha escola, digamos para hacer eh, acrobacias colgado do pelo e son <risos> en, en escola, de Montreal eh de jovencinan, entonces bueno, digamos que eh tamén é certo que no circo e os artistas de circo tampouco digamos que haxa unha eh, formación, pois pues, ou mellor tanto como actoral, ¿no? Es decir, eh, no hai un temario que diga, si sí, sí, pues, non hai unha escola circo, propiamente dita, quer decir, efectivamente, no? sí, sí, sí, sí. hai escolas, pero Eh, digamos que, bueno, ensinan técnicas máis, transver uh -huh. máis transversais, etc uh -huh. Pero logo hai unha parte personal eh, Vamos, eh, que é máis forte de todas uh -huh. E poden xe a facer malabares ya E a técnica, a, a técnica para facer malabares Pero ti, de facer malabares con tres A facelas con sete ou con nove Ao final o que te xe que bregar uh -huh. ti na casa <ríe> Ou donde xe xa Exacto, Lanzando, sí. entrenando e adentrando propiamente a ti, non? Xandre, ti como productor que terás moitísimo traballo posto que, a, a, non sei, hasta terás que escribir uh, o, algún guión ou algúnas cousas para poder yo director de escena o creador musical entre todos facer un traballo eh, extraordinario e eh, de moitísima mm, digamos eh, moitísima ta, mesa, non? O sea, na, na, antes sí, de, de, de poñerse eh, antes de poñerse diante do dos espectadores okay, pois na mesa. pero hai unha, unha ferramenta que empregades todos os que estades diante do público que eh, que os galegos recoñecen moi ben e eh, que ademais empregades vosotros os, os creadores que se chama retranca eso seguro que o ti empregades moitísimo ¿no? por suposto tanto tanto, claro. no, tanto no texto eh, tanto no texto nos eh, que sí, sí, sí. se vai a escoitar, Eh, como no propio que facer, non ah. sei se debo mellor Que, que ademais desa parte artística pues, digo, ademais, eh, o tema de consellos o tema de permisos o tema de tal iso iso si que hai que tirar de retranca para falar con a Administración Pública moi ben, moi ben precioso supoño, eh, Pergoso, sumo, su, su, supoño que haberá algún artista algún algún cantante, cantante. Sí, ah, sí, a produción musical que acaba de decir sí, ¿sí? Sí. por suposto, tanto Pepiño como Pinocho ademais de ser dous excelentes Eh, actores e personaxes en este caso eh, uh -huh. cantamos dous os, os sete temas temos 20 temas musicais eh, No espectáculo oh, yeah. pero os cales sete son cantados o resto eh, pues, son acompañamentos para os números que están creados tamén Pu pues, un pouco a partir de, de cada espectáculo que fai cada artista Pues bueno para dar máis intensidade en no nun momento uh -huh. máis emoción neutro, máis relax neutro uh -huh. algo máis emotiva. Outra máis cañera Caramba. Como dicen os malabares, non? que sempre hai que levantar Un pouco público da silla E, e bueno, pues pois, a verdade Eu estou bastante contento. quedanos unha semaninha e media sí, para... Por estreno. Estreno día 4. Bueno, vou, de, vou te dicir unha cousa. Xa yo dixemos a Tatán e moitos máis amigos que, que temos e, e entrevistamos. nós somos talismán para as persoas que entrevistamos. Por lo tanto, terades, teredes éxito seguro. Se escoita, xande... <risas> unha cousa que xe quero... Unha un inversión enorme, non? Porque eso, da, da, quizá iso... Quizáis o mellor hai que pedirlle... Eh, Eso, subvención ou cartos a, a propia banca e outros sitios, pero a verdade que sí, sí. é que eso é unha grande aportación que, pues que tenedes somos... que intentar amortizar, eh? Óbvio, por suposto, por suposto. A verdade é que en ese sentido, eh, bueno, inversión non quero entrar aí porque despois non durmo, pero, <risa> pero, sí. pero penso que agora mesmo, que estou aquí dando unha volta de recoñecemento por fora da carpa para ver si sigue todo en o sitio despois temporal de onte, eh, eu penso que varios centos, sí. varios centos de miles, sí, sí, eh, sí, sí, hay agora mesmo aquí, sobre todo, eses pues, bueno, detallinhos que ao final o que, máis, o que máis de gusto público, que más valora, y, y bueno, esperamos amortizarlo, por supuesto con colaboración de toda a xente que veña a divertirse, e a gozar, a aplaudir e sí, a rir sí, sí, sí, o Circo sí, de Pinocho. Si, sí, si, sí, ademais, eh, hai que darlle forma para poder eh, non, non rematar o día 13, senón continuar eh, eh, que sea circo de Nadal, eh, circo de, de, de, de grande participación. Por, Por certo, unha cousa que xe quería preguntar, é eh, que todos nos oitos saiban, eh, o, o aforo será máis ou menos aceptable, non? Grandiño sí. ou como un campo non, de fútbol? Non, non somos un circo galego. Mm. Eu non quero un circo grande, eu quero un circo... Riquiño Moi ben, moi ben Familiar, vamos Temos, temos a foro Para 450 persoas Que si en circo mais... non é moito Pero tamén é por unha teima Persoal, teño que recoñecer Teño que recoñecer que é por teima Personal, eu en todos os meus Espetáculos, quero que a xente E sobre todo né, nosas lenas que acuden vexan ben o espectáculo vexan dende preto é xe un espectáculo sí, sí, cálido sí, sí, sí. e familiar que, que realmente dende a butaca tapista xa o menor espazo posible uh -huh. sentemos si moito éxito, que non se preocupa a xente aquí en Redondela levamos máis de 1200 entradas vendidas Carai. que non se preocupe, que metemos, que metemos máis funcións por iso. iso non hai problema pero a xente que veña queremos que o disfrute queremos que, que sintan o, o suor casi do o, o artista a dificultade uh -huh. que o perciba que perciba iso para min é un sinal de identidade que creo que é moi importante e que e que fai que o espectador perciba o circo dunha maneira distinta eu, nesta unha ocasión fumar unha unha gran produción de circo dentro dun pabillón de a verdade non sei canto paguei non me acordo tampouco vou dicir que espectáculo era pero eu creo que estaba a 50 metros da pista carai eh? os, os, pues os primáticos os, os primáticos <risas> para poder ver que estábamos facendo sí, sí, entón sí. non Es un circo riquiño, 450 personas, un circo pequeñino para poder percorrer ah, sobre todo sí, a pueblos de Galicia, vilas de Galicia. Nas cidades, mm, por supuesto, también as visitaremos, pero eu creo que hay que levar a cultura, non só so a Vigo, non só so a Santiago, non só so a Coruña, hai que levar a Redondela, hai que claro. levar a Lugo, si que levar a Porriño, a Salceda. Sí, sí. En ese, en esas localidades, vostés pues, que ter un material que che permite instalarte uh -huh. preto do centro, sí, sí, digamos. Sí, sí. Entón, si, si vas con algo descomunal, pois pois mira, pois igual que aquí prefiro facer funcións repartidas en dúas semanas que o mellor estar unha semana sola metendo o doble de aforo e o doble de capacidade que xente pois pois non vexe como insulta a mesma maneira. Mollo moi ben, moi ben, fantástico que nos estás contando mago de testar tal nonxe para non poder para poder asistir a, a esa inauguración que será fantástica además. A verdade é que eh bueno, eu agora mesmo lembro como acabas de decir dese de, de ese elemento case reducido. Lembro a miña o, a, a miña aldea, aldea onde eu um, bueno, pois pasei os anos de de cativiño. Resulta que chamábase Cubela, selía ao ladoiño de Cela Nova. Resulta que Na eira chegábamos a estar casi 300 persoas Pois eso dávame impresión de que ti fixetes unha eira coberta Para que claro, toda a no? xente estibera a ser perdiño, non? Efectivamente, efectivamente Efectivamente Iso okay. é un pouco a, a idea coa que nace tamén este proxecto De non ser un macro De non ser... Uh -huh. eh, nos non queremos ser eh, unha multinacional Somos galegos para Galicia eh, eh, Pois iso, para chegarnos e para xuntarnos o máximo posible Uh -huh. Bueno, eh, eh, Nese espectáculo tamén haverá reivindicacións tamén tanto na, non sei, nacionais como como populares eh, eh, da, da, misma, da nosa entidade galega non? si, sí, por suposto, tanto no texto como despois Europa é reivindicación principal non? que é eh, que hai que loitar polos soños, que hai que loitar polo que se cree eh... Eh, que hai que loitar polo que un quere porque con esforzo e tesón mm, as cousas saen. Pinocho quería un circo e desde 2016 hasta o 2024 llevo tempo para montarlo. Tardou un pouco máis do que esperábamos, pero por fin está aquí. E o final de Pinocho salí. A, a, a mellor ensinanza que, que podemos dar os rapaces deste de espectáculo. Que o soño se cumpre que hai que crean as cousas para que saian e loitar por elas. Loitar sí, sí. por lo que uno quiere de, de, de estar divirtiéndose creo que estás diciendo tú pose ya que educa teatro Hombre, creó creó este cer, circo que vaya a ser un, un bueno una grande novidad en, en galicia eh, que mmm, va a aparecer precisamente ahí en redondela un povo de, de grandes zona de grandes artistas <risa> <e> de, <risa> e, e de grandes músicos tamén, eh, que también que hay tend artistas de grande de gran talla no no hay de mucha letra tenemos pues, bueno, <risa> Sí sí sí Aquí tenemos de todo redondela y cultura e aquí temos, pois, no Festival de Títer, no Festival de Curtas, e agora tratemos un circo propio. que De Redondela estamos que lo partimos. <risas> <risas> muy ben, Alexandre, muy ben. De verdade que desexamos moitísimo éxito, e, e, bueno, casi, entre comillas, te garantizamos, porque, moi chacabamos dicir aí un momentinho, non somos talismán para as persoas que entrevistamos. De verdade que é un placer escoitarte esa, e, e esa inquietude que levas dentro parece que transmites para que toda a xente se achegue precisamente A, uh -huh. a ese voso espectáculo que va a estrenar o día 4. A partir de o qué día hora? El 4 de octubre. A las y media, a 6 y uh -huh. media de la tarde. Ja, es muy longa a, a duración de, de de actuación. Son... Son duas partes de 45 minutos, mm. en ah. medio, facemos un descansinho, porque os máis cativos sí. xa é o máximo que, que sí, toleran, descanso. damos un tempo, temos unha cafetería, temos, temos baño, uh -huh. por supuesto sí. para que xente se aire un pouquinho, uh -huh. os que, como a min estemos enganchado o vicio mm, de fumar, pois <risas> pues, tamén encoten en un bueno. pitiguito <risas> entre sí, parte parte, e fagan un break para concentrarse para a segunda parte. Coita o sea eh, sí, sí. consideramos sobre dúas oriñas de duración. Fantástico, fantástico. O feito de que non se xa alongado tamén o cativo o máis aprecia, non? É mm -hmm. dicir, canto aínda que se xea reducido, máis aprecia e son capaces de recuncar o día seguinte ou se, sí, a seguinte sí, semana. E claro. entón, claro, claro si, no? se se lle dá pouca amplitude, ou mm -hmm. sea, amplitude pero curtiña, pero pero xeitosa, é importante mm -hmm moi interesante. Nos fixemos un obra de teatro aquí, eh, eh, eh, bueno, gustou tanto que, que a xente dixe, que, que, que pequeniña foi esa actuación. Claro, como foi cativa, a xente gustou lle máis. Sí, sí, sí, por suposto. Pues, Lo bueno eh, sempre ten as veces bueno. Que eh, bien, ¿no? sí, sí, sendo cativo, pues, fantástico. Bueno, máis pues. cousas que podes decir aos nosos ointes, Xandre? Pois pues nada, eu... Queda por dicir que porque creo que está todo dito uh -huh. e que nada, que aquí os esperamos que, que de, o 4 de outubro espero que ata dentro de moitos anos uh -huh. o circo de Pinocho estará aberto a ilusión, a fantasía e a todas e todos que queiran volverse nenos e disfrutar como historia universal de Pinocho aderezada cos mellores números de circo do panorama internacional, pero feita en Galicia. Moi ben, sí, bueno, sí. Eh... además hai unha cousa sí. que el lo... quizás o vexa Sí si se da una voltiña por, <risa> por la grada por allí que van a llevar empanada. Hombre, eso sería por sería por supuesto de choco. Ya seremos esto que va a empanada eh, de choco sí. para después compartir y celebrar pues este todo tiempo que le vamos produciendo espectáculo eh, eh, no, <risa> no solo espectáculos sino también as propias claro. instalacións. Moi ben, moi ben. Bueno, pois, é unha grande felicitación a todo ese equipazo que, que ti levas adiante, de verdade, que dese xa moitísimo éxito. Escoita, cando poidas, se si é posible, nunha desas intervencións musicais, grábala en os, envínola en, en, en, en MP3 e nos uh, eh, mandámola aquí na radio para que todos escoiten. Perfecto. Pois pues así o farei. Sí. Bueno, Pues, así o farei, E así, o así pro promocionamos non somente mentes do circo, senón tamén a persoa que canta ou esa intervención musical no circo de Pinocchio. Perfecto. Mm. Eh. Perfecto. Pois pues vale. así o farei. Vale, moitísimas gracias, Sandri Moitísimas gracias Hasta outro Graziñas momento que Seguiremos incomodándote, eh. non te perdas Hombre, que eso después... Incomodando incomodando nunca Incomodando nunca Despois da estrella nos queremos saber Qual foi o éxito eh, eh, Como saiu todo vale, Maravilla, pois pues bueno. espero Pois pues espero a vosa chamada De Moit, Moitísimas gracias, Sandri Unha aperta grande Graziñas, boa tarde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 Galegos, no va Bueno, pues recibimos a Carlos Daira con esta peza de música, <risa> eh, eh, eh, vamos a falar con él, vamos a divulgar cosas, por ahora mismo me entero, uh -huh. que se os en el no País Vasco. Bueno, pero él es un galego. Pero este le a o carego dentro claro que sí, además é un grande es. bueno, vamos a saludarlo, veña boas tardes, Carlos boas, boas tarde. tardes, boas tardes de, de Ayeriz Moita... gracias sí, por señor. atendernos, Carlos, benvido <risas> moitísimas gracias por, por eh, darnos pe a que os nosos ointes coñezan e saiban ese traballo que está despreparando para realizar xa eh, uh -huh. mesmo, non? o Poema Agosto Festival Internacional de Poesía de Ayeriz si, sí. eso é eh. Eso, eh. antes de nada, moitísimas grazas Moitísimas grazas un ano máis porque eso non recordo mal si a memoria non nos fallou ano pasado Ou hai dos anos, estivemos tamén sí. Falando un pouquinho E que na radio son boi E eh, eh, nada, darvos dar as grazas Por, Te... por facer vos eco e por, de, por darnos a palabra Temos, temos que facer no eco sí. E ao mesmo tempo intentar Publicitar un traballo que é extraordinario que xa Este ano está desde Noraboa Porque celebrades nada menos Que o décimo aniversario, non? Sí. Por ese aniversario, de de que hay que explicarlo son 10 ediciós, porque serían son 11 anos realmente desde sí. que en no 2014, eh, si contamos por 2014, que las matemáticas viste uh -huh. estas eh, restas ou sumas eh, parecen fallar, pero no, si contamos a 2014, e eh, mais este ano, serían 11 anos, pero hubo un ano y polo medio que no pudemos hacerlo, enero fue yo la pandemia para, sí. para variar, para sí, ser más sí. originales. Non foi a da pandemia A pandemia podemos facer En cambio, un ano hai que bueno, Por dizer antes, cousiñas de organización pois Non demos organizado non? Uh -huh. Pero son desedicios des, des pues de, Parabéns e de... moitas felicitacións A ti como dirixente E a todo o equipo que, que levades adiante este traballo Bueno, hai claro. que decir Quén vai a participar este ano Me parece que tendes Nada menos que seis pues, Poetas poet, de, de grande renome Ais ¿no? sí. Sí, sí, así é. Eh, eh pois pues, íbamos nomear, que parece. Claro, temos claro. Rápido, claro. Temos, temos a Silvia Penas, eh mm. temos a Luis Caff, temos a Verónica Martínez Delgado, Samuel Merino, Rochinova, eh e este ano por eh, ser o décimo aniversario, mm. eh pois pues, estuve eu tamén como era ah, poeta y esto bueno. y esto también os explico porque mirai, nos fuxémonos unha unha norma non escrita no primeiro ano que era non repetir poetas, non podemos agosto, por qué Porque consideramos que hai tantos e tantas poetas sí. en Galicia no mundo que nos parecía ata, ata absurdo, non? Repetir poetas, cousa que con todo o respeito fan, fan outros festivales pero nos dixemos, vamos a intentar cada ano traer novos poetas e se saían no cartel, ainda que non puidesen vir no último momento non repetían e este ano fixemos unha excepción e temos a, a min que participei no primeiro no primeiro no, a Verónica sí. Martínez Delgado que participou no primeiro no, sí, sí. a Roxi que participou no primeiro poema agosto e agora vos pues, contaé que máis hai que, que participaron no primeiro poema agosto pero, ah, pero si sí, somos ese son os do, os do cartel pero teño entendido que a participación é enorme hai muitísima eh, xente interesadísima eh, e moiitísima xente que se une eh, poetas e outros amantes da poesía que se unen a vosotros e Eh, declaman e recita en cada voz, non? Sí, sí, así é porque eh, sempre tentamos, non sempre é posible, pero tentamos eh, cando cando cando podemos eh, pues, eh, buscar un oco para que para que outra xente se poida se poida unir, eh poida recitar cando nós eh eh agradecerle que estén allí, que estén físicamente porque no siempre es fácil convocar a gente menos eh, no sé si sabéis que pues Alariz o al final forma parte del interior, está fuera dice dice radio centrista o centrípeto que que la sí, sí. cultura también en no nuestro país, ¿no? Sí, que sí, son sí. Santiago de Compostela, Coruña y alrededores. Digo... <risa> Santiago de Compostela y alrededores. Sí, sí, sí. <risa> Y alrededores, ¿no? Bueno, por, no por, pero, por no mencionar, o sea... van tirando un poquillito, sí, pero sí, sí. sí que es verdad que é máis difícil convocar dende unha vila pequena que dende unha grande cidade, pero agradecendo que a xente se achegue pois, este ano unha vez máis Eh, de efeito, comezamos con iles Non con co os poetas que, que están en cartel Comezamos ca xente que se queira unir A recitar os seus poemas Ou, ou poemas escritos de outra xente Por Palestina Non Temos temo ese, ese sí. oco para comezar Con esa palabra eh, dada moi ben, además eh, Tendes entrada libre e de balde Nada menos yo, yo recinto Correcto. Un recinto extraordinario Un recinto que sí. que é unha recuperación sí. dun, De algo que había precisamente En Ayeriza, o Museo do Coiro, non? Sí, eso es una antigua fábrica de curtidos ves, que, que ainda se pode apreciar en gran parte ese pasado esas cubetas, por exemplo, onde se teñían os, os, os as peles, sí, sí. e sinal se traballaban, ainda hai peles colgadas de algunhas trabes. E eh, ten un patio interior eh, semicuberto eh, mm. que nos dá unha, bueno, pois pues un que que barro decir, non, é un espazo inmejorable estéticamente magnífico para para para facer aí un festival de da poesía, da música e da, da arte, será un... eso, eso quería decir que que gozarán gozarán as, os os asistentes o día 5 de outubro mm. po, gozarán os asistentes non sómente de recitación da poesía, sino tamén de música, mm. eh, e tamén foliada, tamén non sei, dáme impresión que... que eso eso está no, no carisma, quero decir, na na, na, na exposición de dunha festaza, non? Sí. Sí, porque eh, agora falamos da, da, da música ou dos nomes en cartel da música, pero falando da foliada eu, eu gustame que, que faga referencia explícitamente porque nos levamos moitos anos eh, dando ese oco a, a grupos de que teñen eh, a música tradicional eh, no cerne ainda que nos acompañen con un concerto o de modernidade, non? Pero eh, sempre intentamos que despois de esos concertos sea unha foliada e este ano cobra ainda máis sentido porque como saberá moita xente e o Día das Letras Galegas foi eh foi concedido, foi asignado ou foi dado non a unha poeta, non a un poeta, non a unha literata ou a un literato, senon ás mulleres que transmitiron esas cantigas e esas coplas tradicionais eh, na súa voz. Eh, o Día das Letras Galegas en día está dado a un non a unhas persoas en concreto, Sino as mulleres cantareiras e pandereteras que nos transmitiron esa esa esa tradición mm. oral, ¿no? Ajá. Entón, inda inda máis es ano ten sentido, primeiro que teñamos un grupo de música tradicional como Ecoañadeira, mm. que xa é místico de Ourense, Carai. podemos falar dils e de, de Patricia López a súa a súa cantante mm -hmm. e cantareira, mestra eh de profesora, de, sí, sí, sí. Eh, de, de canto en Ourense eh, en noutras zonas, em eh, mm eh ben, pois, eh, o que dicía, eh, eh, que, que, que é unha, unha honra dar esa dar esa cabida sempre, pero iscano máis bueno e outra cousa que llevo a anunciar a todos os nosos entes e que eu xa sei porque me porque me du fix fixou un, un pesereño bueno ser Xo outro día entrevistei no ademais que, que, que estivo precisamente aquí con nos dándonos eh, información dunha pre, dunha participación aí nos 140 anos de, de nacemento de, de De rexantar. un tal Xurxo que tamén é moito, que tamén é moi, ah, sí. moi amigoboso, non? Sí. Que tamén sí, sí, seguro que estará, eh, pues... sei, tocando corno ou polo menos a a Le a concertina seguro, seguro, estará tocando a bugina, eh, como sí. se chama a ese corno que tú faz referencia ese corno marino que en realidad é unha caracola é unha bugina chama sella así, ¿no? sí, sí, sí. Eh, que utilizan tamén os, os mariñeiros, e il moita relación tamén co ca... Por, por ser de Coruña uh -huh. pues pois, sí, eh, Xurso Souto Ese mítico cantante los diplomáticos de Monte Alto eh, uh -huh. muchas otras bandas eh, Que tanto Cixo pola cultura Tanto na uh -huh. literatura como na, como na música Porque claro. na literatura ten novela Ten ensayo e O último uh -huh. libro que escribiu eh, Falamos de todo. libros sí. O último libro é Eh, somos un poco de artistas, Sí, titula, sí, sí. sí, sí, sí. sí eh, eh, eh, que está está escrito alrededor de un ensayo que escribió Luisa Avilalta, que recibió Día Odiadas Letras Galegas o el año pasado, sí. si, si no estoy equivocado, Sí, sí, sí, sí. Este, año, supuesto, este año, he, yo, pues, eh, perdón, este año perdón, este año, claro, porque uh -huh. otro era el año no también, corre. Eh, pois, eh, un ensayo que escribiu Ela sobre a relación entre a música e a, a poesía mm. eh, denunciando, por decirlo así vulgarmente, ou ¿no? eh, coloquialmente mellor dito que as veces se separa eh, a música da poesía cando, eh, segundo a súa teoría e eh, segundo pensa eh, do mesmo xeito Xuxo Souto nunca debería facerse tal cosa no non se Pois Xuxo Souto era ese outro que tamén vos dicía que tamén estuvo no primeiro poema Agosto tamén nos acompanhou ajá, ajá, daquel, sí. daquela cun libro pues, que se hacen eh, dez anos, once anos que era eh, Contos do Mar de Irlanda sí. e aí ah, estará sí. con nosco Un grande comunicador y al mismo tiempo... Sí. Oh vai ferver a xente. Si, si, si, si. aquí precisamente no sí. no noso certame de poesía Rosalía de Castro, eh eh sí, axudounos ¿no? a precisamente a, a, a elixir os, os premiados da ano e eh, ten unha grande relación con nosotros e eh, agradecémoslle moitísimo a súa participación. Cada vez que o chamamos tamén está moi atento para para conmiu, comunicarnos sí. e facernos cousas. Mm -hmm. eh, foi o que me dixo, "Estarei sí. novamente no, no, no poema sí, agosto deste de ano." O pasado estará, no poema Bueno, teredes moitísimas máis participacións, pero que xente mm, mm, da, da propia vila tamén estarán, seguro que moitísimos deles se atreverán a, a, a ler pues con vosotros, esteamos. non? Esperamos que sí, esperamos que sí, de efeito, e eh, inga quedan uns días, uh -huh. eh, sempre queremos deixar eh, pues eso, un poquinho para, para o final, pero pero eh, nos imos convocar a moita xente que sabemos que é na vila que escribe poesía, uh -huh. eh, eh, que quizáis ainda non acadou unha repercusión eh, uh -huh. a nivel do país ou a nivel nacional, nacional, internacional, etcétera, por supuesto, pero que sabemos eh, que están ahí, eh, queremos que estén con nosotros. Entonces, bueno, van a saltar unos días, pero eh, querémoslo hacer mais chegando a, a data, pero queremos que que estean conosco, eh que eh, que veñan a recitar algun algun dosos poemas, por supuesto, eh que eh, os nosos nomes están aí anotados en un papelillo para chamalos aí uns días antes, está, que, eh, que se apunten, que, verdad? Que se que se sabe, que se apunten na na na, que, na vosa páxina ou no, no, no lugar xeitado sí, sí, sí, sí. para o que, que... ou que veñan por alí directamente sin Pero sempre, yo... sempre atopamos Sí, pero mejor que, que se anoten porque sí también organizad del mejor. Sí, claro, Chico, por si acaso, claro, sí, claro, la verdad claro. es que agradezco a Ezequiel Peñas ese punto de saber o que organizar un... Un, un evento o calquera cousiña porque sí que é verdade que ás veces vais ache das maos, ¿no? Un tal, claro. tanto para ben como para malos, pues diz. Uh -huh. Mira, pues seguramente deixamos aquí que venia quen queira, e despois resulta que non das feito, ¿no? ¿no? Un evento te non temos que espazo. Que se sí, sea, bueno. sí, sí, sí. Entonces que se note... O xalá, pero bueno. O xalá que, bueno, a verdade é que anesa apunta a moita xente que A mellor, bueno, claro, claro, a mellor fórmula a A mellor fórmula es esa, que se anoten, porque sí. así uh, habrá sí. un, un espacio y un horario que, que, que, que seguro Correcto. que se cumplirá fácilmente. Eh, que, sí, eh, sí, en la sí, eso es, en efecto es, vale. sí, faremoslo así, no nos convocaremos a gente y pediremos... Car no Carlos, lo que se pedir, eh, un, un sí. pequeñito, mm, mm, no sé, un... un, un, un uh, uh, Unha xudinha, cando ti vexas sí. que si tendes un, un, unha grabación interesante que fixeste desei, gustaríame que, que convertido en MP3 me ma mandarás para despois eu facer na pública aquí na radio. Por suposto, nos mira, nos últimos anos gravamos grazas a outra persona que sempre nos axuda, que as veces, eh, ademais eu, eu teño que... que... Que, que, que confesar por decirlo así ou que autoinculparme de de esa falta de, de memoria que às veces eh pois pues pode se me escapara dos nos agradecementos, pero eh, pero Gusi eh, sí. Gusi do Marco unha persoa que además eh pues vendo o mundo da música tamén está uh -huh. moi presente, toca varios instrumentos, eu coñecido uh -huh. desde pequeno. Eh, fai nose creo que sempre fixo de, de técnico de sono, se prestou uh -huh. aí, quizás algun ano eh, non poido estar, pero eh, incluso fixo magia no primeiro ano, Caray, no, no primeiro pode en agosto, porque é uh -huh. mago eh pois pues, eh, ¿non? Bueno, non profesional, vaya. É eh, sí, eh, sí. moi bo, pero, pero non sei, dica eso, se xera un espectáculo de magia para nenos. Uh -huh. Bueno, pues este rapaz Cusi eh para que nos coite tamén quero agradecerle que estuvo todos os anos aí facendo, facendo un traballo achegando a, a a súa profesionalidade para que os son Eh, saia correctamente en, en todo o pues, poema agosto non entón, mm. il, unsanos, en 2000 desde aí uns anos, grava todo en vídeo, por suposto, en audio así que, si a mí se me pasa por favor, chamádeme, pedideme se MP3, sí. eh, recortado ou non recortado ahí, pues, A eso me refiro porque, claro, a ver, unha forma de difusión, eh, tamén mm. falar contigo ya esta entrevista que despues publicaremos e eh, ponemos nas redes e tal pero sí. o feito de poder sí, sí. voltar outra vez a recorrer, re, relembrar, relembrar ya todos os nosos ointes que o poema Agostas celebrouse eh, que te pode, po, podemos poñer unha música bosa, sí, sí. unha música que se interpretou nese grande evento pois para non sería interesantísimo e mesmo tempo facemos difusión novamente e mais, vou aproveitar agora que dix eso de poder despois lembrar vou aproveitar para facerle un favor ao Gusi eh, sí. que non me pediu Eh, e é que ele eh, altruistamente un proxecto moi interesante que, que creo que debería destramarlo para parar con il visto, que se chama é unha página web que podedes considerar que se chama lembrame.gal eh, é un compendio de recollidas que fixo il de historias varias de... de, de de todo tipo, mm. que el vai por as eh, por as aldeas e eh, por mm. casas de de, de de das aldeas máis cercanas de a Allariz, eh recolle historias para la xente, que é o que gusta, e eh, recolleas eh, estás eh, compilando aquí nesta página web, en mm. entrame.gal. Eh, creo que tamén ten audios e eh, vídeos, incluso porque despois edita, eh, hai un traballo mm, impresionante que además leva moito tempo. E eh, xa ten unhas cantas eh, entradas Eh, por favor, botade un ollo eh, si, eh, eh, pedid en vos o contacto senón si aparecen a web sí, sí, eh, outro sí, favor pedido. que che a pedir precisamente que en vez de seu contacto cando sí, poñas, pues, mandan sí. moi aí por WhatsApp sí. sí. por WhatsApp pero sí, porque que podemos facer para chegar a máis xente ademais, eh, outra bueno. cousa que llevo a pedir e que llevo a sugerir é eh, que mm, precisamente se poña en contacto con Ponte nas Ondas, con Santi Veloso que sí, están facendo que, mm, que que que a UNESCO recoñeza o noso patrimonio inmaterial sí, das persoas maiores, e sí, ese, el si recolleu cousas de dos nosos maiores, seguro que eso sí. poderia aportar documentación para esa solicitude que se fai a UNESCO, que el, que claro que el, que, sí. que están facendo, non? Si, sí, si, sí, si. Sí. Creo sí, que sí, sería unha pues, herencia extraordinaria. Si, sí, pois pues, pois pues, eh, xa xa queda queda pactado que nos temos que intercambiar esas cousiñas, eu falarlle a eles de de Bos e de Ponteiras Ondas, que seguro que o coñece porque claro. eu, eu tamén eu, tamén o coñeco, pero pero igual non sei o correo, non intentar chegar aí ou bueno también as veces non tens tempo de, de chegar a todo pero pero eso, pasamos o contacto tamén, por favor, fale con porque é interesantísimo tal vez unha ollada a, a página web que la vola por ti por aí tamén por Claro, por... claro, eh, eu, o feito de falar con vos, co, con todas as persoas que temos contacto, eh, precisamente ampliar a nosa, mm. o noso conhecimento e o que estamos dicindo, a comunicación sirve para, para dizer, aprendermos cos co, que, no, co, que nos comunicamos, e o feito de que ah, eh, eh, se, por certo, bueno falando de, do poemo Agosto no é internacional este ano parece que a internacionalización é máis eh, galega sí. pouco, pouco portuguesa é, é, é, é, é algo castelán toda a razón <risas> e, e, e, e, e, e vou vo, vo explicar o porqué como dito vale, vale. por aí o tópico eh, gustame que me falas esta pregunta Eh, aproveitando tamén o décimo aniversario queríamos convidar a xente que estuvera no primeiro ano o primeiro claro, ano só o Minerano non era internacional non? Sí. por decirlo así eh, a través da, da palabra de outras linguas eh, creo que foi no terceiro ano mm. e eh, eh, eh, primeiro queríamos volver a esa a esa cercanía mm. e despois eh, aínda que poida soar a excusa este ano aproveitando tamén eh, a Vicente Risco Que hai que dicir que dicía aí, sabelo tú moi ben, que dicía, ti Galicia é, é moi pequena. Sí. Eu digo, Galicia é un mundo. Claro que sí. A internacionalidade sí, xa sí. hacemos nos mesmos en Galicia, porque uh -huh. sí, Galicia sí. é un mundo. Sí, Pero sí. sí, a verdade que queríamos volver a primixenia do, do primeiro ano centrarnos en, en seis poetas xa non me conton tanto que é unha cuestión anecdótica eh, bueno, que, bueno. Que estar aí por non te fagas humilde por, bueno, non te fagas humilde que tú tamén tam. tú tamén bueno, tens moita creatividade e eh, bueno, publicación bueno, que eu teño... pero sobre todo queríamos eh, ter a cinco persoas que ademais eh, diría que todas elas eh igualmente todas todas as outras persoas eh non me quero equivocar e non quero mentir pero suraría que todos teñen eh, están publicados en alguna outra lingua en algun antoloxía, mm. en por lo menos, por lo menos en algun antoloxía de algun algun outra lingua. Mm. Así que esas persoas tamén son internacionales, então considerando como internacional non só que veña Eh, alguien internacional Sino que no somos internacionales claro. Y ese, ese era el motivo de este año No tener, eh, digamos eh, que, que excusarnos, es decir Bueno, seguimos en internacionales Ainda que este año no vengan a de otros países sí Bueno, ocasi que en otras ocasiones Sí que vinieron decir, que, en, otras, un, no se, en otras no, ocasiones un, este, este año, eso, este, En otras era, ocasiones sí no, que vinieron Por cierto Porque llevábamos 7 años Falando da tua creatividade, estás un poquinho de impas, a última publicación tua é do 2021. Hai algo máis... Tens que alegrearla, a ver... Non sei como estáis. Está en impas, eh? Tens toda razón. A que hai outros proxectos máis persoais, e eh, eh, a verdade é que fixe un parón adrede de cando en vez hai que parar un eh, ano sabático eh, ¿no? de eh... moito eh, eh, arreón na cultura tamén sabes que as veces se eh, é mellor parar antes de queimarse. Hombre, sí, hombre, É mellor facer un, unha pausa mm. que ter que facer unha, unha, unha parada demasiado sí, eh, provocada, sí, sí. ¿non? Polas polas uh -huh. así Uxta. que eu te esa parada, adi que outras cousiñas, a eh, eh, bueno, eh, foi un comentario No, no, no. Escoit, eh, car... te, eh, eh, además digo que en razón. Seguro que estás traballando en algo, seguro. Volutar, Seguro que estás trabajando... Escoita, tenéis que felicitarte porque me gustó muchísimo aquel 21 poetas del século 21 ¿eh? Muy cargazo, fue un, un trabajo... Todo, sí, felicitaciones, felicitaciones, sí, felicitaciones. Bueno, eh, eh, Escoita, eh, un, un comentario intermedio, ¿eh? No tiene nada sí. que ver, pero que, sí. que, que extraño a tu creatividad de que no... Que, que, que bueno, pues a, alégrame saberlo pero bueno, antes... De mejor, bueno, es, espero que más pronto que, que tarde vuelva a haber una posibilidad. Seguro, se, seguro que estás que trabajando a... en ello, seguro que estás trabajando sí, en, sí, en sí, ello. Sí, eso, Pero... eso nunca para. Decía Olga ¿no? Boca, que tiene muy buena relación. Sí. Eh, una ah. Parábamos de una... De una... Duma poeta, eh, a nivel mm. anecdótico, non que, ahora con esto das redes, pues parece que, desquil, eh, as veces, vamos contando as nosas penas, sen querer, non, e eh, mm. eh, pecamos un pouco eso, e una poeta conhecida, decía, vou deixar de escribir, de Organovo, decía, como si fosse posible. <risa> <risa> <risa> sí, una, sí, una vez, y tanto. Una vez que empezas a escribir poesía, que se aleva sí, a carreira, que eso de budisar estudios, eso no puedes hacer, eso es imposible, ¿no? Eso pedir, pediría a un, a un a no sé, a, a un corredor que dice de correr, a, sí, a un animal sí. que déjese de, de andar, sí, sí, de buscar sí. comida, no sé. Sí. Eh, un eh, tema, muy... tema innata, ¿no? que sí, eh, sí, sí, sí, sí, lógicamente, claro que sí. Eh, es un vicio, incluso, <ríe> un, es un vicio. Sí, una sí. necesidad, yo diría bueno, una necesidad. Bueno, sí, pues de, vicio, de ahí hay, podemos hay, darnos... Que hay que dar humor, ¿no? Pero es una necesidad. Alegróme moitísimo de que teñas que continúes así, que continúes. Bueno, ese ano entre comedias sabático seguro que terá produtividade máis tarde máis cedo, seguro. Seguro que. Vale. Bueno, sí. sí. que máis nos podes dicir yo todos os nosointes que se poden achegar que o sí. non sei, sé, ora O Ave, chega Ourense, ou secha que Correcto. Correcto. <risas> toda razón. Mira, non pensarán en eso, pero por favor, si nos están escoitando den de Barcelona, den de Samboy den de, da igual, total Vaxo, Bragat eh, mm, sí. e, e, e incluindo xa den de ahí, todo que é a liña do AVE temos mm. aí un pues, eu creo que en cinco horas bueno, contando que teñas que parar sí. eh, plantas en, en Ourense en eh? sí, sí, eh, Ourense aquí son outros 10 minutos así que, eh, uh -huh. non se por eso que a xente non veña sí. den, de, de onde, den de onde sexa e eh, despois queria, pues, eh, primeiro por suposto que, que todo o mundo que que ver que veña, eh si non faremos ese esforzo por facer chegar despois todo todo o, o, o grabado, pero quería tamén facer sin capel nese actividade infantil que en que non todos os anos tampouco puidemos tela, pero moitos diles si, sí, sempre intentamos achegar un pouquiño tamén este festival a rafazada, non, mas máis mm -hmm. estativos este ano por segundo ano consecutivo temos a, a unha muller unha amiga unha persoa que, que, que alegre e que alegra que Lorena de Aula Cantarela que además, ah. colabora colabora muy activamente con con co agosto eh, eh dende, dende esa Aula Cantarela que ela, eh la pues imparte clases para para, se, digo, para para la rapazada moi pequena, tamén para maiores, eh, pero de música e movemento, así, eh aí kin ayerix pois eh, xa o ano pasado propuso dela facer un traballo infantil, e este ano volve facelo e ademais pues con un leitmotiv muy, muy grande que ha llegado a los niños a posibilidades de hacer cosas con material eh, reciclado, con material de refugio para que también aprendan o, o por lo menos eh, eh, continúen teniendo contacto con esos valores también, ¿no? uh -huh. que, que son necesarios de concienciar alrededor eh, pues do, do, de sí, la sí. contaminación de intentar facer eh, un, o aportar, non, a ese ese gran de área de, de cada persoa para que a terra se lugar máis habitable. Mm -hmm. Pois volvemos tenis o broder infantil, e, como decíamos antes, todo elevalde, de así que tamén esperamos a as, as familias con esa rapazada, o sábado a as 5 da tarde, de 5 a 7 temos 2 horas para xogar, para facer manualidades e para facer de todo e cantando. Bueno, aí esa senñeta Lorena nos sorpresas, porque ela é unha gran cantante además que tamén con grupos conocidos de, de Galicia eh eh tamén lle dá ese punto de, bueno, mentres están aí entrecidos, entrecidas a, a rapazada, pues eh a cantar ou a bailar ou calquera cousa, así que vai xa moi animado tamén. Moi ben, moi ben. Divertimento para a rapazada eh mm, agardar que, que, que se poida gozar con con vosotros, m, coa poesía. Que como dicides vós aí no, nese, nese cartel que obin extraordinario dicía que a poesía que a poesía nos queime, non? Esa sí, sí. es pues una frase que, que bueno Yo tengo que decir que, que No sé si seguramente alguien más ha dicho que y si, eh si bueno, si aquí aquí dito que si un mono se ponga a escribir, o final acaba escribindo o o Queixote, ¿no? Si <risa> o pues seguramente seguramente alguien mae es esta frase, pero es una frase que yo escribo en dai muito tempo nos nos las minhas advocatorias, nos, nos libros que, que se vive que del en vez alguien al, de pide que ya cine eh siempre digo que a poesía nos queina, que a poesía nos salve, claro. porque sí. yo, como mucha gente pensamos que a poesía tenmos que queimar e pode nos salvar. E, eh, eh, sí. bueno, está, posémola pues pues aí eh, Como a modo de, de, de recordatorio Do que ten que facer a poesía ¿no? Que non pode quedar na superficie Se si nunca ten que entrar moi dentro Sí, sí, ademais é eh, unha transmisión extraordinaria Que, que máis ou oh, ten moitísimas interpretacións Para a persoa que a escoita, non? O sea, que sí. de, de verdade que é eh, un traballo que alegra o corazón e algunas veces é capaz de decir, bueno, pues tamén estou sentindo algo escoitando sí, esto. Sí, sí, sí, Esa idea, esa idea da poesía oral también, mm -hmm. no? Porque ao final estamos falando dun, dun festival onde independentemente de que haverá, pues pois, hai un posto de libros, por supuesto, de de Aira das Letras, además que é unha das, un dos mecenas, ¿no? Aira das Letras eh a librería de Alarif, eh, eh digo ya librería porque es la única librería como tal de más famosa, aparece por ahí unas ediciones de librer más bonitas e tal, ¿no? eh, Carlos Aires eh, eh Margarita de San Lorenzo, que son mismos propietarios de Guantánamo desde el no primer año y hay que decirlo eh, colaborando bueno, de una manera muy muy potente en eh, modo importante no volúme do, do que se acheca, por decirlo así. Mm, mm. Xuntroca a Fundación Vicente Risco, o Concilio de co, eh, co. Llariz, por suposto, e moita outra... Eh, porque hai que dicilo, e eh, non me daría tempo, non me daría, vamos, mm. nin, eh, nin o xeito, non, pero non me daría o tempo para dicir eh, toda a, a empresa local que ha llegado su grado de área a nivel económico para poder para poder hacer esto porque claro, el hecho claro, de que claro. eso decimos de que se sea de balde sí, sí, no sí. quiere decir que esto custe, claro, dinero, ten, no guste eh, claro. eh, gracias a, gracias a él todo esto, esto puede ser hacer Eh, porque non sería imposible e eh, eh, xa que mencionaste precisamente a fundación Vicente Risco eh, un, unha das cousas que que, que Lorena pode aproveitar é eh, o feito de que que os rapaces vexan o que facía Vicente Risco ali coas gomas de coas co, co, co migas de pan, non é? Eh? unha cousa fanta, sí, fantástica como, sí? perdón? unha cousa fantástica, non? que, eh, que, que ademais hai ali exposta non? si sí. Eh eh sí, na, na casa na no que era a casa que parece eh, mm. era súa, si creo que era a súa sí, sí, sí. a súa muller, a no? sí. súa muller, perdón, da, da familia da muller. Sí, ali hai hai moitas cousiñas moi curiosas que eu tamem recomendo á xente Si se si ten a oportunidade de vir por Andrés que que poida facer unha visita porque además ali está eh Abraham amigos había que botamem pues, que fai mas visitas eh, maravillosas sí. maraviosas, bien explicadas y muy amenas. Sí, sí. Eh podese saber moitas cousas de Vicente Riscor, moi curiosas, o decías las as mirantes de tanque, facía como figuriñas, sí, sí, que Sí, a un, eso me refería, no. De un, como sí, de, de un arte impresionante, ¿no? eso, de, eso. Miniatura sí, espectacular. Sí. Eh eh además si él tamén, bueno, pues eh, ali hai moito material para para ver que eh, se recopilou eh, xogos infantiles tamén, sí. eh no sé eh, esos bueno, eso, osos sí. Eso, ¿no? eh, sí, sí, sí, ponemos calor en aire meter ahí eh ahí un pouquillo tamén para grabar, pero bueno, es ese que en Allariz eh, hay moito siempre se, muy... sempre hai visitas ao Cole, también los coles, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, seguro que esos rapaces en algún momento o en otro, en no, una no, no, no, subaida de escolar, acaban en la Fundación Vicente Risco sabiendo estas historias. Sí, sí, ¿sí? tendes un mundo de cultura ahí extraordinario. Sí, ¿verdad? un montón sí, sí, de cultura. Sí, sí, sí. A Yarice, pueblo de, de cultura, bueno, de, sí. de escritores. Artistas, sí, sí, pintores Grandes artistas, grandes artistas De sí, verdad sí. que sí, sí. Bueno, eh, no sé si te modamos demasiado Pero la verdad de que para nos fue un placer Y un honra hacerte aquí eh, desechar, Bueno, sí. ya sabes ti que no somos talismán Para las personas que entrevistamos Por lo tanto, muy éxito para ese poema Agosto 2024 Pues, moitísimas gracias. De hecho, déjame decir una última cosa que antes comenté antes sí. principio, que, que vos enteraste de que una cera no estaba ahí, eh, eh, iba a decir como moitísima, moitísima, circum moitísima gente, sobre todo esta zona de Eurense, sí. porque en nuestros países emigraron nacemos allí, y en algún momento tuvimos la suerte de volver, eh, o en los con porque en países quisieron volver, otros, eh, bueno, a los felices sí, igualmente, ¿no? sí. pero bueno, sí, sí. para nosotros, A, a sorte foi que que os nosos pais quisesen eh, volver quando éramos pequenos. Pero realmente yo que decir que eu estuve eh, dez, eh perdón, eh, 14 anos mm. viviendo en Cataluña. Claro. En, en eh, muita relación además con grallés porque toqué a gralla, y sí, si sí, eh, ahí no va a llover nada, tanto en de la Barca como gente de Sant Boi, de Sant Pere oh, de Riba, gente ah, de, ah. de La Franca, de Vilanova, eh, estudié música tradicional de hecho ahí, así oh. que también me une moito a, a esa parte catalana pues sí. de, de, de esa de esa parte. ¿no? Pues, sí. eh, eh, y un abrazo tamén a toda a xente muy, da pues, música tradicional catalá que que tamén fan unha labor excepcional por aí. Pois pues sí. moitas grazas. Une o que diz tío que decía Luisa Villalta a poesía e a música, algo que, sí. que ten algo que une, que ten tanta importancia e que máis sirve para comunicarnos moi sí, ben. Bueno, graciñas eh, Carlos. Moitas grazas. Moitas grazas a vos. Eh, que vaya todo bien Acordate eh, de, dos... de esos encargos que te eh? fijen de... Sí, sí, Ay. sí eh, Ya digo, sí, a mí se me pasa que son muchas cosas sí. No me en recordar ¿no? vale. Pero tened Aperta, Aperta grande Hasta para otro ahí, momento Música para despedir a...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 alegos no amigo. Un profesor. O, un profesor. Vamos a ver. Pero un profesor que amigo. Eh? Especial. Que nosotros lo ven Veña, vamos a ver. Eh, vamos a recibirlo pues con esta música. Artur Pastoriza Puga. Exactamente. Muy buena que... tarde, Artur. Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas tardes, Benvido. Moitísimas gracias por atender a nuestra llamada. Gracias chamada. a Felicitaciones por ese trabajo que nos das a conocer que en pouquinho tempo estarás por aquí, en Cataluña, dando partindo clases de primeira en moi pouquiño día 6 comezamos este curso ah, e eh, eh, eh, bueno eh... No... parabéns por o 6x8 moitas gracias, aí estamos arrancando o proxecto novo e a ver que tal vai Eh, fálanos un chisquiño del, que eu, eu de, mencionei así Esa escola itinerante importantísima Pero que, fálanos algo del Para que o, o, os nosos bueno, ointes estén o carón de tel Os 6 por oito é un pouco un proxecto que leva moito tempo na miña cabeza Que non é novo Pero que vea luz agora porque, bueno, parece un momento indicado de, de sacálo e un pouco a miña forma de ver e de entender pois, o mundo tradicional a docencia ou a ensinanza dentro do mundo tradicional e un pouco a miña proposta a, ao que eu penso que necesitamos neste momento concreto dentro da nosa música e do noso baile para, bueno, pois, eh, dar clases pro, eh, xerar proxectos novos uh -huh. e un pouco, un pouco por aí vai a cousa eh... Ti eres eh, estandarte de moitísimas persoas que se dedican ao baile E ti eh, pa, a, a, recolles a etnografía e a antropología galega Para poder amosala no, nas, nas túas interpretacións que, que vas a facer, como vai a comenzar Ese día 6 onde vas a estar, como, como vas a, a recoller os alumnos Pois efectivamente, como contas, é o que máis me dedico É eso, pois ir por as aldeas, no? como iba íbamos... Toda, pues, fomos toda a vida antes uh -huh. E despois intentar levar eso ás miñas clases uh -huh. E nada, pois en Barcelona Bueno, xa teño pois, moita xente conhecida non? Como sodes vos en Barcelona Xa fixe moitos proxetos moi bonitos Xa estuve en Conchisco aí Dirixindo uh -huh. de todos os mundos E sí. entón, pois un pouco por todo esto Correuseme que igual era un bo sitio Donde, donde poder, pois, empezar Con este proxeto 6x8, con esta escola Então o que fixen foi pois buscar un espazo apropiado para bailar que se chama Sanau Danza e está en El Clot. E uh -huh. aí pois aluguei un espacio que vai a ser eso pois un un domingo mes, porque aparte me parecía que podía ser un día que podía pois a xente serlle un pouco máis fácil poder acercarse ás clases. Uh -huh. E vai a haber dous niveis, vai haber un nivel de iniciación para toda esa xente que non sabe bailar nada, pero que quere empezar a aprender, e despois vai a haber un nivel para xa xente que pois, que xa sabe e quere seguir mellorando, seguir aprendendo contidos y un poco esa idea, y efectivamente empezamos ya dentro de muy poquín, muy poquín. Bueno, ¿qué quiere decir a todos los interesados en dónde se pueden anotar, qué o que pueden hacer, o si sea, hay alguna página o un sitio donde se pueden darle? Sí, 6x8 tengo una página web que se escriba así, 6x8.gal, si no están a través de las redes sociales, pues en todas partes está 6x8 por todos lados, o si no, mismo escribiendo a mí, a través de redes sociales o correo, que haga falta, pero esa matriculación es todo a través de la web, ahí tienen toda la información que quieran, De, de, sobre que era dúvida, pois, directamente comigo. Vale, a facer directamente persoal non? Bueno, eh, eh, nunca haber, a mellor, m, si alguna asociación galega se, se, se quere unir, podes a mellor ampliar a, o, teu, o teu traballo de profesor en alguna asociación? Por suposto, de feito, aí, bueno, en Barcelona eu Eh, levo moito tempo in hospitalet no que por eso da uh -huh. miña primeira casa por eso la primera xente que me deu que me deu acollido en Barcelona e da ahí tuve una sorte de a outras moitas. Pero si, sí, por suposto, por suposto eu, o que estou disposto é con todo o mundo a colaborar para que, Estás aberto. bueno, todo isto que facemos, mm. todo isto que facemos eh, se difunda o máximo posible, que me parece que vai un pouco de eso, que chegue ao máximo de gente posible. Estás aberto precisamente a que toda xente participe ou que queira anotarse, llover tempo, ao mesmo tempo se si algunha asociación quere facerse eco do teu traballo, pónense a alugarte ou decir, convidarte para que poidas facer de profesor tamén na, na propia asociación. E, efectivamente, por vale. suposto, estamos abertos a todas as propostas que Vale, sí, sí, e señor. despois seguro que terás en mente unha vez que teñas ese, ese alumnado aprendido uh -huh. o mellor facer algún espectáculo, non? Bueno, eso xa iremos vendo porque aí xa sabes que a xente, bueno, cada que anda sempre a súa vida claro, A verdad que a parte sí, artística é sí. inevitable tela sempre na cabeza entón, pois, bueno, estou tamén aberto que se podan ir, pa, podan ir pasando cousas e ir proponendo cousas e a ver como se vai dando, por pois, vale, vale Bueno, se sí, escoller, por exemplo, os, os máis adiantados e proponer e, bueno, tal día intentamos facer un, un espectáculo nun sitio determinado, porque amosar, o sea, aprender e, e, e, bueno, convertirse en un bom bailarín é unha cousa, pero tamén amosalo o público, aínda que coste un pouco, pois, tamén coido que é interesante é importante para todos, uh -huh. non somente para os galegos, sino para para o resto do pun, do, do, do... Completamente, uh -huh. completamente, e moitas veces pasa que mesmo nas clases hai xente que, pois hai xente que non que non quere desenvolver máis que pois si sí, aprender, aprender máis sí, sí, pero hai xente que sí que ten ese, esa inquedanza, digamos, de unha parte artística, e de desenvolvela ou de facer cousiñas, bueno, hai, hai que bueno ir vendo cada uh -huh. persoa o que ella apetece e como ella apetece que se pode facer Sí. Ou seja, dous niveis de, de, de ensino Prepararás pa, o, o de iniciación E, e o de mm, Digamos, de, de formación superior, non? Si, sí, eu chamo de ampliación Un pouco ampliación de contidos para xente que xa sabe bailar E iso, pois, poder coñecer máis cousas Ou simplemente, pois, ir mellorando nunca, uh -huh. nunca seréis al aprender, eu sempre o digo Entón, hai eses dous niveis para que, bueno Todo o mundo teña posibilidade de achegarse as clases Bueno, un domingo, mes, que, un domingo que, mes un domingo mes que se pone na na, na páxina que tú acabas de mencionar que, que volvemos a repetir, non? Que, que se chama 6pois.gal por 8.gal. Efectivamente. Eh, eu quería che preguntar se virásti só ou verás chisco contigo. Vémonos no. eh, pouco, porque como sabedes eh, mm. A xente que nos dedicamos a isto andamos moi liada Claro eh, Pero claro. bueno, eh, Chisco tamén anda desenvolvendo un montón de proxectos mm. eh, A verdade é que, bueno, todos sabemos, no A calidad de, es que ten, do talento que ten mm. eh, xa, xa é un super reconhecido dentro da música tradicional mm. eh, Ademais, canto Entón, bueno, intentaremos levarlo en algún momento Pero eh, sí. andamos a mil, andamos a mil sí, sí. Bueno. Canta moi ben, eh? que o tiño visto También, eh? tamén, canta, ben, tamén, tamén lle dá Tamén lle y... dá música tamén, Bueno, a, pero a, a, Escoita o, o fundamental é a expresión Eh, artística persoal. Mm -hmm. non? O que ti queres eh, darlla a coñecer a, a todas as como coreógrafo e como docente propiamente dicho, un director artístico de primeira, bailarín en todos os sentidos. Por certo, mm, mm, continúas con aquel, eh, aquel espectáculo ou fixeste, continuades facendo aquel espectáculo coa Tancho Guira tamén? Bueno, castanxuguelas fai tempo que non bailo Porque vale. elas tamén teñen, teñen unha xenda Unha demanda, unha demanda claro, exagerada entonces, sí, sí, sí. Pero bueno, elas siguen girando con aquel espectáculo Bueno, do seu último disco, do seu último traballo É verdade que, xa, bueno, teñen estado moito por Barcelona De feito, ano mm. pasado, estuveron aí nos Pifolk, no hospitalet E mm. sí. elas siguen, siguen, pero creo que pronto empezarán a preparar algo novo Entón, pois, pues, aí se verá, a ver que, que demandas teñen Eh, eu sigo coa compañía de danza. Eu estaba con Franseira, compañía, danza, eso, eso. compañía danza, bueno, que que ahora está, acabamos de ensayar un espectáculo que se chama Ceibe. Ah, ah. Non sabía. Foi nada, fai uns meses e estamos ahora xirando bastante con eso. Eh, hai moito moito traballo, verdad que temos moita sorte. Ah, y, y... Y, eh, precisamente con Franseira tamén estaba, non sei sé si se estaba Olaia, o ou es, efectivamente, o, o Franseira foi o que me acompañou tamén a min cando fomos pascoi. Qui claro. está Aida, Aida, eh, Aida, Aida, Aida, sí, ah, sí, sí, ahí está Río, sí, sí, sí. Perdón. Que, por certo, tamén participa na... É, é unha gran bailarina, non? Eh... Si, sí, uf, outro talento desmesurado, diría eu. <risas> bueno, sí, talento... Fai todo ben, canta, toca, baila... Ta talento bozo, eh... a ela, polo. a dalle tamén, pero a verdade é que talento de, incorpor... de, de interpretación corporal, eh, eso notase moitísimo. E o que sí é certo é que, eh, polo menos os que coñecemos, ou polo menos nos gusta precisamente a interpretación masculina, Ten un, un feito de, de, de, non sei, hai persoas que, que, que o desbotan, pero que, que, que é, especial, é especial, non é tan, tan, tan non sei, como dín, tan, tan estilista como ar, como dar mulleres. Uh -huh. Bueno, todo ten ¿no? o seu, non? Eu creo que cada, ou sea, cada expresión a ese nivel, eh, incluso dirías que incluso personal, creo que cada persoa topa a nivel expresivo un pouco seu sitio, pero sí que é certo que durante moitos anos non fomos conscientes de que o, o baile tradicional ou a música tradicional podía ser tamén un elemento tan grande de expresión. E creo que estamos descubrindo que o que facemos nós tamén se pode chegar a contar calqueira cousa, facer calqueiro tipo de espectáculo, chegar a calqueira sitio. Entón creo que estamos agora un momento de descubrimento a ese nivel superinteresante. Sí. Bueno, outra cosa que te quería preguntar era aquel traballo a nivel universitario que, no que participabas como quedou? Foi pois super ben, a verdad que bueno, teño unha super compañera que era esta universidade desarrolla moitos, moitos estudios a ese nivel, para mi foi unha aprendizaxe enorme porque ao final non vimos da docencia arreglada non vimos dese, dese campo entón, pois a chegarnos, digamos que nos dá moitas veces un, un prisma diferente do que facemos seguimos facendo cousas, pero, pero claro, ao final estamos a tantísimas cousas que temos que ir aos poucos eh, os estudios universitarios levan moito tempo, eu aprendín que é unha cousa que hai que estudar uh -huh. con moitísimos meses, requiren pois, moitísimas visitas a, neste caso, pois, eran as a unhas señoras pandereteiras entón, pois, a cousa vai despacio, pero a verdade que a min eh, deu-me un meu montón de coherencia no meu traballo. Entón, gustame moito, que é unha cousa que, que disfruto moitísimo. A ah, máis, recollendo cousas do, do, do, do tradicional, do popular, é dicir, do, supuesto, das persoas maiores. Claro, claro. Eso debe, debe ser unha cousa extraordinaria como patrimonio inmaterial da... De, de, de, dos nosos maiores, non? Pois si sí, ese traballo entregouse Ese creo que é primeiro do que faláramos xa faí tempo E agora estamos con outro hmm. Estamos intentando a recuperación De unha danza que se facía na no cervela Que é do, do Concello do Incio uh -huh. aí, aí no sur de Lugo uh -huh. é Unha danza de arcos Que son unhas danzas super antigas Que se facían en adoración ali a, bueno, ao, ao santo, neste caso O San Cosme ali E uh -huh. estamos recuperando a danza coa xente dali Que o señor, a xente maior nos conte como era Intentando recuperar os traxes, as músicas E eh, todo eso que quede pois pues, eh, escrito nun, nun libro E que se publicará en algún momento, supoño Como era, como non se facía Bueno, sobre todo que non se perda Digamos que o importante é que Nalgún sitio quede a memoria Do ¿no? que se facía e por que se facían as cousas Bueno, well, que me que, que me lembras precisamente unha danza de arcos, de arcos, hai unha danza que tamén é ancestral, extraordinaria e, e moi antiga, moi antiga, alí en, en Vilanova, ao lado de de de Zelanova. Sí, sí, sí, sí, sí. Esa... no, no, si danzas, danzas deste de estilo tiñamos por todo Galicia, só que eh, houve en sitios que se poderon manter máis ou sí. eses que se perderon antes. Que pasa canto antes se perderon, pois máis difíciles son de chegar a elas, no, digamos, porque máis máis para trastes que descarbar, pero mm. pero danzas ancestrais a ese nivel temos en todo Galicia, o sea, es, esa de Vilanova fan a, especial, eh, estaba perdendo porque algun mozos xa non, non eran capaces de transmitila, eh, que era unha era unha, uh -huh. unha danza que se facía diante da Virxe do Cristal, é unha cousa, non sei si se se continúa, pero é verdade que é eh, eh, antiquísima, vamos si, sí, si, sí, eso non ten, non ten data cara atrás, o sea, sabemos que ven desde o século V para diante o sea, estamos hablando Ole. de unhas danzas super, super antigas uh -huh. eu queria preguntar si que é eh, bueno, si sigues, se vas por os pueblos de Galicia por exemplo, por os ancares do Incio, do incio y, les cabe eh, que está dicendo que están intentando recoller si, sí, esa peza, bon, pero nos ancares tamén hai algunha peza que é ancestral Uh -huh. Sí, sí, eu moitas veces, que pasa? Ao final, non só que fixemos polas aldeas eh, Foi facer, eu sempre digo Foi facer amigas, foi facer amigos uh -huh. Então agora moitas veces xa non Eu xa moitas veces nisiquera levo a cámara de vídeo comigo Porque, uh -huh. bueno, son xente que xa coñezo, Que xa, bueno, compartim con ela moitas cousas uh -huh. Então, pois, o que faz agora O que fazemos é unha labor casi Pois eso, de amizade, de ir tomar uh -huh. un café De falar coa xente ao final, bueno, vou saber é do máis que de sobra, pero o rural en Galicia está quedando valeiro, sí. non há pouca xente que ainda queda nas aldeas, pois está sola, moitas veces. Uh -huh. Entón, pois eu, pois, vou, sí, falo coa xente, sí que é certo que igual no verán, no? cando a xente ven, pois é xe, pois mesmo de Barcelona, que ven moita xente no verán, sí que te atopas con máis, con máis xente nova, ou podes falar uh -huh. de alguma cousa máis, pero durante todo o ano, a xente que hai nas aldeas é moi pouca. Uh -huh. Então eu intento ir sobre todo porque non se perda non ese momento de pois, compartir un café eh, botar, un, botar un conto Sánno eh. tanto a veces por simplemente puis que canten o que bailen o que sí, sí, sí, máis menos non. Pues, sabes pues, manter un pouco viva. Vouche pedir vouche pedir un favor Artur que, claro. que, que que me facilites o contacto da, de desa universitaria desa de, de documentalista que traballou contigo vos, vos, para que... Sí, sí, sí, sí, para para no sé, que tamén entrevistala e que nos fale un poquiño de súa a, labor escrita, non? Porque eso despois presentouse, non? Entonces que Sí, sí, ese estudo está presentado, de feito foi o seu doutoramento por, eh, por eso, por ese eu quería, Non sei, sé, o, o cando menos facer, no sé, coe darlle un poquiño de publicidade, por así che sí, parece, por ¿no? Porque si sí. Car Carmen é unha rapaza, bueno, exactamente, é un xeito personal é cantante, mm. ela está de eso de profe na universidade, é mestra de música tradicional, mm. bueno, é unha todo terreno, no Por eso que Eu quería darlle, non? Pois feito, dentro das bien. miñas posibilidades, das nosas posibilidades, dálle un poqueiño de publicidade eh, radiofónica, non? É, un é, que... bien, posto, Vale. Bien, si che parece, eh, nun, Claro, claro, si, si, si, en un tanto sí, sí, sí. colguemos, eu usa che mando <risa> <que, tal. risa> <risa> Artur, eh dinos unha cousa, hai un espacio bastante amplo e grande para poder, uh, non sei, que que a pode ter eso? as clases teño bastante aforo aparte eu busquei bueno como confiaba moito no Bueno, non proxecto en Barcelona, por eso, porque moita xente xa me coñece, porque uh -huh. a xente xa, xa sabe como son a nivel de docencia, de, de, hombre, de finanza. Hombre. Pois apostei por un espacio bastante grande, xa o sea que, de momento, problemas de sitio, de sitio non temos, que veña uh -huh. todo o mundo que queira. Bueno, non hai problema ninguno. entonces empregarás un domingo mes, pero terás que ter todo o domingo, porque haberá moita xente sí, solicitando, sí, non? Sí, sí. probablemente utilicemos todo o domingo, iremos vendo a ver como vai a cousa, pero seguro que sí. hai que lle mandar... Oh. Correos e outras cousas ás asociacións galegas Que seguro que moitísimas rapazas e mozas aínda que sexan novas De a grandes, verdad? Si, si, de todo Vale, vale Ten tanto espacio como eu Unde fixemos Os ensaios nosos Os ensaios nosos E li no... Tanto non se Porque Cando fixamos os ensaios novos mundos E... Bueno, que el despacho era inmenso, Éramos moita xente, moita sí, xente. Uf, Eu creo que é difícil mover tal cantidade de xente. <risas> ou ter un espacio como ese, pero sí, sí, sí. pero bueno, non quedamos atrás, eh, non vai haber problema de sitio, así que, que ter... no, no, ah, es, no. además si si repartes o tempo para, non sei, cada media hora ou cada hora para unhas eh... Lóxicamente, aí terás moito espacio, terás moito moita abundancia de, de persoas claro, que claro, sí, sí. A Organización mo irase vendo según un pouco iso, pero uh -huh. non vai haber problema problema por... Mm. Eu penso que no vai haber problema de espazo, que ojalá se mm. enchan, pero pero non creo, non creo. É moi grande. Mm -hmm. Bueno, pois, comeza o día 6 deste mes que ven. O día 6 de outubro, comezamos primeiro domingo, eh, que se anime todo mundo que queira, incluso se si quere vir a aprobar ese día, a ver que le parece e demais, mm -hmm. non é Que... que... ¿Qué tipo, o sea, eh, terás algún acompañamento musical de, ou solamente de momento eh, iniciación ou um, complemento, no sé, quizás con pandereta ou quizás con, con algún sonido específico? Bueno, normalmente nas clases eu sempre utilizo as famosas castañetas, no? as que sempre uso eu. Sí, sí, sí, e a pandereta, sí, sí. por suposto, é o acompañamento maravilloso para bailar. E de, de primeira, esa idea que é esa de baile. Então, vale. penso que despois, vale. fora disso, pois podemos para a chegarnos incluso algunha festa galega que hai moitas durante todo o ano. Mm. Sí. Que seguro que hai música onde nos podamos unir para poner en práctica o que o que aprendamos. Moi ben. Exactamente. Pois, xa sabes, nós no? somos talismán para as persoas que entrevistamos e eh, auguramos che moitísimo éxito. Pois moitísimas gracias. Bueno, se si tes algunha cousiña máis que explicaritros os nosos ointes que saiban que se poden poñer na túa páxina que mencionaches aí un momentiño, seis Por 8 para poder anotarse que hai espacio para poder facerlle aprender eh, expresión corporal. digo espero que precisamente danza co teu estilo. Efectivamente. A os esperamos. Moitísimas gracias. Pues unha aperta moi forte Artur outra moi grande e moito baile. Verémonos moi ben.uro que sí. está ta logo tal logo. de me a cantare axuda de me a cantare axudeme o que quixere axuda de me a cantar Sen non vou en roqueceres sen non vou enroquecer vai a la la lala Pena apuntado Pena apuntado pen... Esa bailadora que bonita é Bueno, é eh, O programa de hoxe non deu para máis Pero foi feiticeiro E ben arrematado Chico sí, con música de, de, de Xavier Díaz A baile de Noró sí. Bueno, queridos ointes A tovindeiro xoves que ven Que teña unha feliz semana A mesma hora Próximo Xoves, con todos vosotros Dúas oreñas de Radio en Galego Neste Galegos Novais que... Así que, amigas y amigos Como digo siempre Esto fue Galegos Novais De Radio Samboy Que a noche se hizo Descanso Y arrua vos a liberdades Que sigan conectados aquí en Radio Samboy bailadora que bonita é, es. que voltas na puntadope, na puntadope, na puntadope, esa bailadora